الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ومن يتقل عنه يجعل له مخرجا صدق الله مولانا العظيم ما يجب منه واترمه تیرہ جمعہ پدیبان نے ماں خبر اکڑے ہوئی چینے کئی طرف کا مبادرت او جلتی پکار دنیا پکار کی کسلیں رس پر بادشی خیر دنیا کئی طرف کا جلتی پکار دا کاله نه انسان زړه کې دنه خیال پیدا شنو او جن لري ګدان که خیال نه کس خیال نه که علم خیال نه نو پانه باندې شکر ادا کول په کار دی او جنته درا هغه ترتوبت له په دو اپتم بت خبر ازیز اتمن محترم زیتن نیکی کول داز ہم باستانسو لوی اے سرمایڈا اوڈا تو دنیا دپار ہم سرمایڈا اوڈا خیرت دپار ہم دنیا کن بیر زائیونہ کے وزاز امانگا استوازو پکار راضی و اخرت کی ہوگا صرف دنے کیسے کچھلی گی دا دنیای سیکال دنے جلی گی دا, دا پیسہ میں جلی گی صرف نیکی بچھلی گی ازتمن و مقام بلکہ تلوی پوری کچھا دلتا کے پردہ دنیا سے کار دنو علتا کی و دنے کیسے کار کئی سکتا علتا کی بیا کوٹا نو نیکی زمانگا اصطاق سلوی اثر مائے گا جب من محترم اوڈان سکر وال پر چلی گئی دنیا کن بے انسان پکار راضی یا اوقت حدیث تیعادت بیانو بیابا آغا پر عبر نشید امام بحری رحمت اللہ تعالیٰ امام مسلم صد امام احمد اتنی حمبل رحمت اللہ تعالیٰ تعالیٰ تولو اغا دا حدیث و کتابوں ناکے زکر کردے اور اغای کے صرف یوسو وغدقہ تی خبری دیچی نے کی انسان اللہ دنیا کے صور پیداور گئی نا اغا وقیمہ ہی تراش اگد حدیث نبی علیہ السلام برمائی جی تیرہ زمانہ کی یو غری کتابان په سفر باندې یو تل مفهوم اندازره سابقو نو په خواو خلک په سفرونو باندې دلنو وګد سفرونو راځي کوم مشران د اوسه مشران کی خبره کیه اېدا کافی سفر په پیدل کوله اغا نن سبا مونږه تاسو ګار کې کو لکه دا قول شعونو علی کیدا به پیدل کړل نو خامخشفه د کمرات له نو داغه اوسمه خبرره چې زراعی لګو اخراغلی دي په خوافو زراعی نه وی چې د نبی له اسلام څخه سوال لسته وکاله مخکبه سهاله نبی له اسلام څرل سوال او شو داغه مخکې نبی اسلام خبره کړي نواکی طلع به شپې مراد دین غدري کسان چته وار کې ناس ته پدی باندې ګټراوي ادا څنګه ګټراوي چې دروالو ده طاقت نو چې دې لري بلکل تیارش و پغار کی اُس اکلا داس حالات تینو کسرے پوشش کولیشی پوششو کی حدول تاکی اغیس رہ اس اسباب نو زکزان لزیو چلو چانے ان دات وقتے وے نباری چاہتا آواز لاؤ ندن نفتل طاقت استعمال دیشو گنے کان خلق سنہ سے نے نګريوالو مشرانو بلې ځداسې ګوکو چې هر انسان با الله تعالی تکلنې کارامل مخه او دا غاغ لو کو سلبه نه بدو او کې نه الله په موږ سره د خیر ماملو کېو داګټ ورچ ګمده سيټ دي نو یو انسان پکې دمو رب لار خدمت کول وغیره مخه ته کچ یالنه زمامور اپلار بوداگانو او ما بده اغیی خدمت که او چه لیغمی سرولی نو یو او رضی دا چه او شویا اللہ چه زدیر لڑت لیم دهونو پانو که تلقی چه کلگالا من امور اپلار او دو بیزونا ما په واقس کل ده اغیی سر که اولاؤو ما اګه می پانه د الچې نه خوف کې تکلیف را شپريږي آرام برابر کی د دوران کې خدای پاکه ماته ما شومان او جل زما خوګي ارغلېدل وما ين استادر زاده پر د خپل مور بلک چې دا غي حق د الله تعالی د خپل حق سره دایي حق زګړګلده دا غیر کولانو ما چې درڅو غیره ويښوی نو ما شومان له نه پنه ورکو چې کله غیره ويښو نما هغه ته هغه ته برکلاږي اوسکل نو خدای عطا ککچره مازه کار قادر زاده پر کړی یا الله نو ننچه مون باندې کوم مشکل لاغ لري الله د دیني کته برکټمان چې ستاده زاده پر دا دامه صاحب زمون لری کی ناګر زمون لری کی ناګر لون تکي الله تعالی او ودمرونه خوځې لچې داینه په کې وا تله وې سره نه پیداش استاد نے کې برکت دې د محترم خپل نے کې الله توسلاته د هغه برکت باندې دعا وکړه الله تعالی انګړی ا دې کې نقطې ته تاسو غواړی پټو لګې لچې د مور خدمت دا بهترین شي دنبیل صلی اللہ علیہ وسلم صحابت صرف کسی بیانو المقصود نوپکی سکی یہو نکتہ یا پا دے کی یہو نکتہ پا و نکتہ کی دادا چیدہ مورت لار خدمت بہترین شئی چیدہ غیر پا پرکت باندے اللہ تعالیٰ در دین دا مصیبت لری دین تا ہوئے کستاس نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ تا پیشکا دې وی یا الله زما هنه اعمال نور څخه عمل دا لريالنا چې زما د ترلوه ډېر خېستو روایتو کې راځي چې دی سړي وي خدای زما اغه سر رضيات محبت او بل روایتو کې دا الفاض دي چې خدای پاک زما اغه سر رضا محبت وکړه څنګه چې او سړې زنانه او محبت کوي نو اغه سر زما داسې محبت اخری زمان اگه تا نیت خراب شو غلط اراده می پیدا شو اگه پا اگه بانده تیارا نشو خوبیا حالات دست سنگین شو چه کهت را او تا کهت پا دوران که اگه مجبور شو ناواده کل و ازمان خواترالا ده ترز روی اوما چه زمان امدادو که نموزو اگه تا پا امداد بانده پا یو شرط بانده تیار چه زمان کما غلط مطالبه ده برابره نو ایک دینار دینار دستروی ده ایک سو دینار او چه کما سونا دا اغا اغیطا ما ورک او چه بالکل زدت ده حدیث الفاس دادی چه دا اغیق تو مسکه که ناستم خدای نو آغا زنانا ما توی چه گوره دا اللہ تعالی نویره گا پا حلال طریقه چکم کار کولشی آغا انداز اختیار کاده اللہ تعالیٰ نویری گا خدا یا پاک آغا تایم که بس زستان نویری د موضوع ده بد پیلان رستو شوم او ما چکم اپسونا آغیتا و رکل ده ایک سو بیز دینه رو خدا یا ما آغم آغیتا پری خدا اوستاد رزا ده پر جستان و می واغستو زروف تو شوم نو یا اللہ کچری دغا کار ما ست دا رضا خدای نن زم مصیبت کې غیر ام دغني کې یی زمون په را شی دا غټ مخینه لري نو غټ بیان ور بیان به حال د دې لپاره پېرانش به درېم دی تاسو نیکیش ترې نانو یالا زهو ما سره بمزدوران وکړ پا اجرت مانی بامی مزدوران نیسل مزدوران با او سرا چکنو مزدورانو ما سرا کار د ده ما آگئی که اجرت و مزدوری پا تیم مانی بار کل و یا اللہ یو مزدور داسو چه اگر لالو خطل مزدوری با وستا پاگئی بانی ما تو روان که بیزی شوی دت او خان شو غوگان شوی غلامان شو دا آگا یو دیالی دوم رسیوا شوان دګاتی کاند کې د شو خدای دې لا غي انسان راغې او ما ته وي چې زماته سره مزدوري ده الله نه کوم بندماله خپل مزدوري راګ ما ته او ما ورته وي دا راځي چیلې او دا وغانې او د دې دا د غلامان د ارسج محامد لاستال نو بزګوځه وی اغا ما تاووی چه ما پور خندا او استحضامه که توکه ما پور مکوه مال اخبلا مزدور جاگه وی ما اوکاوی چه توکه نکو مده واکی ستا پا اغا مال وانه ما تجارت کلده ما تالا امانتن سیوا کلده اغا انسان اغا جده بیزه اغا بیزه اغوامانه اغلامان تو رواغست الروان شو نکو خدایا داکار ستا در ازاد پر اما کدی نو خدایا پا کل اگر نورن لده اگرد مکمل لرش او دری والا روات دا ہون دا حدیث مبغوم او دا بیان که خودی حدیث تک تانسوگر اڈیره رج رج رج خول خبری دی یو پکی دا مور اپلار خدمت دی دا دیترین شده ها او داچه اللہ تعالی داچه چاکل دینا اللہ تعالی غران کری دا دی نسال نمال دلی دی او ما تخفل خلق اوم ہوئی او چې چان نه وکړنه دا غي نه مونږه ماليدلیدو خپل الله تعالی مثال ما کولي دا روم کراچه کې دا ما جګل تخصس کالو صدر کې او مدرسه کې ما تخصوص کاو ځانې اتشاميه کې زما سونه یو کاکارا غو او دا ما هډر په بهتريني طريقه سره چمکوي دا مخنه سم چمک ختم انو دعا اور شرماتے دعا ال پاس ما ټیکہ دعا چې مولاستما وته کاکا مشر سره ما ته کاکا دا دعا خو محبت कमाए دا څنګه لین دی وی هغه چې دا محبت دعا نا کاکا پجلاسو دې اوج الله ولا ونه به ما دی چې اوس اصل خبره تا ما ته وکړم اصل خبره کوم چې راوکه سره دکتا تپوسو کن ما دایدی دا کراچه که زمان دل کاروبارمو زمان کورمو زمان والا وقت خوز زمان مور اپلارو نمات بد دی والا پسر بند آمور دیر اسپکولا بیزتا کولا او ما اغاو والیم دا بارحال مور زمان وفاد شوا قبر ختم شو کورو والا فاد شوا یوراز کورا له تویمان په س جایزه خبر باندې وجه را کار دا سم دي اوغه دومره پاغي باندې سی وا شو مرشومان را او تر دې چې بزان باندې د غسی د لاسه په ناجایزه باندې پېټرول او ماچي سره هغه واست ماوله او اني سلا روزنه ولې ټلیفون وکړ چې کله ولونه رااله نو یې د خور ورته وې شد ما باندې پېټرول لاله دي دا ماچي بار انا هروم زوالم اقور او اوس اگر ناراضی زلم سلو رو میاشت لا مخرب کل جمع کده ماده کاو بس زلم بیا اس نکیرل دی دوران کی زړیر ذلیل بیر ان کی حیدت واقعات بیان کچ ما تخپل مور راځو نو ډیر ذلیل شه اوس زراغلم د وخت نه بیا مخ خزنه راځي ویوی که زمن و زبو آت زهر ورکم نو آت اے که کا زهر ده در که نو سکه پیچراولی ماتوی زهر می کبولی و جده خزراشی معشومان مینا ماتوی للشا نمور اپنار کبر للشا استفار و آی دعاوتو ماتوی من دیرو جلل و رزم نخاکی جو پجلاش و بیا پجلاش جلل ماتوی داد آغای زهر بی نمیزت منو مخترم و دادیر بہترین خبر رو چر مور اپنار اپ جو ان یا یو پدی کې ژوند دی ودا انسان په جنت تلانل نو تاسو ته حدیث یاد دی د رمضان مبارک چې نبی له سلام کوونه باندې راhto او جبريل له سلام او سلام وي خدای دې دا انسان تباقی نبی له سلام وي امين او جبريل له سلام دعا سره کړه چې چا مور خپلار کې دوا یا یو ژوند دی ودا انسان په جنت تلانل جبريل له سلام وي دا انسان دې الله تباقی نبی له سلام وي نہ دغه پدې دعویې نه کړی چې انسان خدمت نکني خدای دی تبا کې خدای تعالی خبره بلکې دی انسان تې خیری کړي چې دم رقیمتی سرمایا دی دی انسان پلاس باندرا لچی د جنت دروازه ده او دی پدې دروازه باندي جنت ته داخل نشو او دا دروازه بزیا نو دا انسان هم ان د تبعیت قابل له او ده انسان نقصان ولا خساره والے انسان ده چې پدی باندې ده جنت تلانل او تاسو پدی حدیث کې د هغه برکت اولیدو چې دا د رب برکت والے نیکیر ده مور خپل خدمت کچرت ته ته تاسو شو تا لا ته وې چې الله نور خراسر سنشتا واکی اخلاص کرا د دا مور اپلار خدمت کری و اللہ تا دیو چوز ما یا اللہ دا غیو نیکی میں پکار راولا نو انشاء اللہ کچری پا اخلاس سرا تا دا مور اپلار خدمت کری الله تلا بتا بین او باز نو دیو جنا چو کسانو مور اپلار جوندی دی دا غنیمت او گنا ازتمن و, ازت و او دیو و بالکی مم اپتلا کی گئی چی دا غیدن یا نا کدریو شی یا بی ازتیو یا د کور ولک واجب باندې پناجایز باندې مور خپل رس پکلش ورنه بیا به ذلت او همیشره په اړه ذلت باندې دل واقعې خبر ډیر دی ان شاء الله دابا نورم په وخلي او چې کوم ټیم دی برابر دی ترې ګډې ری بهترینه بهترینه خبره علما ولي کې لي ان شاء الله مزید دا اګه آئنده چې مکه کوو په چې کوم خبره دای کې بیان شو شه راته خبره چینه کی دا دا زمونږه استاسو په کار راضی او پنیکو کې د مور خپل د خدمت ولني کی شه دا د انسان په دنیا کې انکار ورکې او آخرت کې هو د جنت دروازه د انسان په جنت ته داخليږي دا زمونږه استاسو د لاس نه اونیز عزتمنه محترمو د دې مونږه تاسو کاله رو الله عمل وکړي تو فکر نصیب وکړي یا ولینا صلی الله تعالی یو خبر ہو رہی ہے ملگری تون ملگری دا خبر ہو رہی دینے کے بابت بانے خبر اوم شوا